پیاد و لرئی دا اقرأ اسلامی قیسط مرکز دا قصخانی بازار شاته ایک کباری بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکار اللہ <تصفح> نحمده و نستعینه و نستغفره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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من صاور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير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 وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوكُوا فَمَا لِلظَّالَمَيْنَ مِنْ نَصِيرُ دا إيماننا بعد دا دي علمز دا كول دا منغا لاول ایمان او به علم پدی خبر باندې راوستله چې دا کوم بس من شروع کړی دی او یاد اوس دا من اهم الضروريات ډیر ضروری دی د دې علم زدا کوله چې دې معنی کې د ډیرو خلکو د دې علما طلب نشته دي د طرف ته توجه نشته چې دا علما زده کوم او قصو کې بیانین او ډېر خرد دا سوال کوي چې ته د څو ورځې دمو خدای پندلسه مې صدې خلک کی موږ تا ګور او سابقین بالخيرات جوړیدل ته ګور دا چرته کې دی سابق بالخيرات دي شي اوسره دا بچت صحابه او پیغمبران بو مونږه نشو کېدل نو د دې جواب بغدادې زمایږه زموندو چې دا خبره غلطه ده دا همت سافله ادنا همت دې چې دا خبره شوکی وړو کې همت دې همت او ساتل بقای دې غټ اراده وکړه غټ لوی اراده جزبه په تقوا کې او اعلى درجه ته ځان در د الله پر رضا کوله کې به انتها ته رسیدم څومره انسان نه کې دیش په نیکو کې د هر چا نه پینې کې مخ کې کېږم او چته همت بساتې همت عالیه نکبل فرض څنګه چې د درځي ته هم نه رسیدلې مځمې کې به و پاتې شي ګانه کادې م ته و نه رسیدلې درې مې به پاتې شي لکه د منبر مثلا درې په وړې دی دې بري توحیدا کدینر اړ پرواز دی منځ کې وای څرش کدینر اړ پرواز لاندې کې او که لاندې په وړي باندې زه نه ستې ده او دا غېنه پریواته نو کوم ځای کې وای څر چې فلاندې به ورځي غنو نو ادنه یره دمو کو دا اعلی یره دا وکه کداغه چې دیم کې به داخل شي کنه دریم کې داخل شي بل درجه په دې باندې دا کوم چې په دې باندې علم راوستل دې کل هل فی اداله یو دارِ علم خیر من الجهل یوشی نجیسر خبری دا غورا دینا چی پناپویایی دوی موجه داری که دا صفات زنک دا معلوم اولا و علم دا دی حاصل اول دا چی سوک کئی نو معلومی چې د دی خلق ارادش تا دا یوشی چی اراده دیوانا دا دا علم بم حاصل اولا او, او قانون داری جسوک دا د دا نیکی اراده کئی اللہ سبحانه و تعالی تعالی نصیب کئی والذین جاهدوا فینا لنهدی انهم صبرنا سوچې کوشش کړي الله پاک وته لاره من جد وجدا سوچې کوشش کړي زه الله پاکه شی ورکه ویله د دې د وجنا د خبر علم حاصل ول داخری بل د نیک بختی وې دنه کیږي یو علم او یو عمل په یو شیبه نه علم <مضوع> را واستل او بیا خپل عمل کرا واستل نو موږ جريدي سابقینو صفات زده کوو د نه کانو خلکو اخلاق زده کوو اګه کمن کې اوس په الحال نشته و جاهل نو د نه بخته وي څه ته حاصله شو د دې دیمه لپاره به کوشش کوو چې هغه عمل کوول دی داریش آسان مشابه <مضوع> کوول <مضوع> دی د دې د وجه نه په خبره باندې علم ډیر ضروری دی او که <تصحة> تاسو پیښ کې به دي کسان وین ان شاء الله نه کان خلګي چې دایره سره په بازاره غی ډیر کاره چې زه زنه سابقينو کې ځم داخلم او د دا دې اراده به مې کوشش به مګي الله به دوام غواړي خو مونږ ډیر چې کمې ډیره زه مونږ اوس په دا ځین کې لاندې راغلی چې زه مان دې سابقينو کې ځه داخلم سابقم بالخيرات باذن الله دي شو نو والسابقون السابقون زه دې په داخل کې د دې راده اراده وا ډېر لږمر گروپ منغاو تاسو کې غړي د دې خبرې فکر به دا غ په ذهن کې تر شوی وي د بلک سامنے د دې د وجنه نو ځدا اراده لر دان په خاره ذهن چې مونږ ټول اراده وو ګورې سابقينو کې وزن داخله او داوی مجاهد به کوه خواري به کوه څنګه چې وسا کې دا, دا یو بل څه سیلی لگا دا داد صحابه او طریقو سېلیکول پني کو چې موږ د دنیا پښینې کې سېلیکول لیکن دین کې معنا کړه بل په بسره کو دا لکه داد سره معنا مخکې څه زبر دنه مخکې کېو سیرت د ابوبکر صدیق رسول الله کرامو دی ویاغا یو زنانو چې بډای ښځه و او دایې د کور خدمت به کېده او په ملړه کېدل او زه بهم جاری کړ دا نور خدمتونه د کور عمر رزانوبه اراده وکړه چې د دی خدمت سره کومه چې وربغي دا یې کور بسمبل شوی هغه تعجب وکړه چې داسو کیسه بلې پیران راځي چې شلله نه بل ورسره وختي ورغه چې وی کتن دا یې د کورن ابو بکر صدیق راواد نو ده پته وله چې داغه سره د دې ځانه خدمت کړي باندې کې کی جلته دي دواې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزاده تبوک کې حکم وکړ چې لاشي صدقه راوړې نو عمر رضانوی دل شر ابو بکر ار وخت په نېکې ګنن تنظیمکه کېږو د دې ته سيدی مقابله وای نو عمر رضان نیم, نیم مال د کورنر راوړ نیم مال شرچ و او کله زره یې ټول مال راوړو کله نبی انسانو هغه دې مرګره د اعماله تاسو سم کاو وخت د عمل کړه کړه دی وګه تفقد دخل مغلود داډې رسول شي ته تلاش نو د عمر رضاوی تپوسو کې څونه مال دراوړو نو وریا رسولان هم مال می راوړو ګمای دا چې دا نیکه به مصره کار شي او د خیره ابوبکر نه پوښتې شم ابوبکر صدیق ته ویل چې تا څونه مال لاوړې نو ورکوونکي څه وټول می راوړو خو له سپری غوډل وای ابقيته اللهم الله ورسوله الله ورسوله نوې را سم چې کله ژوند دی نو شری د الفاظو استعمالول شي الله رسول رسول محبته بس ته کنه یوسف د مینه له دې د غړې اړه ده دړ ۇشت تو قل در اعلی تو قل له ټول مرخات کو درسره د پرجایز من دي دا سره د ابوبکر دغه شان ته د پرجایز دي چې دا جدا مسله ده مسله کې بنور داخلي وو عمر رضی الله عنه چې نشو مخکې کړه ځکه تا کې کمال موجود دی ابو بکر صدیق چې د ابو بکر شوه د د بدن نه د د بدن نه هي پټه راریو رنگې شان ګیره وا جوړي سترګې و او ابو بکر صدیق نه هي پنسن لکه دنه کمالات پکړه زيت موجودو په دی وجه باندې د ټولنه مخ کې شیو صحابه کرامو کې به تر صحابي او به جنبر عمر رزهانه بکيو د سيلمه د پغې کې برتاوه د سيلمه ماده صحابو جو دوه حضرت دا سباقت بالخيرات مادة پداشي و جني بیر اسان بوله بیر کوه ورټنګ اول به چي غره ډير مزهي خراب ما اي دونه تیسري مخه تسي هغه نبي رسالهم برټنګ اول کې د حواله د نبي رسالهم کوتراله عائشه ده سناسته کله چې پاسېدله رسول الله صلوات الله و برښو کج او عائشه جانا يې پرا روايت کده سيده چالي اوته وېداتې جني رسال الله ودا اولادا کنه الکې توسکر من صلاته چا د دې د منتسکری کی لا تنا ملل د شپې نو د کی ټولش پیه شي سره پر عبادت کی دمرا سباقه ده پنيټي نبی رسول ته قانولو لگاوه چې ما علیکم به ماته کوون دون ډېر عبادت مکوې چې بیا مې طاقت نه لري دون عمل کوې چې مې شواله په کوولې شه الله لا یمل الله حتا تمل الله نو ستړي کی تاسو بس تري شی کې دمرګي دا حديث ابو بخاري کې ولول دي دغه راتم ابو بخاري کې بنګی دارا ویل دي چې نو بي وسه اسو مسجد ترانګ نه پړې زولندو د دو دوستن منځ کې تاسو یوګه یداواله وای دا د زه نبی پړې رازي الله انحه د نبی وسه اسن بيبي مشه عبادت کوي کې چې ستړي شنه دي پریشان وته دي د دې لپاره چې خبره نه وځي پریوز نه الله نبی داینه عندما يصل لأحدكم نشاطه في طاقت و نشاط و خشاله مطابق عمل قوى فإذا فترى أحدكم فل يقعد تسرى بكينة كينة معنى دارت عبادت مكة ودشة وفناس تقوى ودية تبالي كده سباقيد سب بالخيارات جديد صحابوك موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظروح تخبري وقل له يولد صحابوه سيرت كدار آقلي دي حديث كدار, كدار دري كسانو سيرت كده سيرت مشوره وکړه لا شر د دنه خواشن په انیدا او له ګورځي د خدمتۍ ناراضي کله کومه جهاده وکاو چاویله وګه باندې خرج چاویله نکاب باندې کو چاویله شپه بنو دکیو چاویله دسبه همیشته پر روجه ما او د دې ټول شهوات مقابله وکاو نبی صلی الله علیه وسلم خبر شونده علی کانټول ته ولاوګه دشي مکوای دونې فرات مکوای فراته دونہ حد لمما نتی روزید دا سباقیت بالخیرات کی به حد د حدود نه اور دله نبی صلی الله علیه وسلم پای کنټرول کاوه غرض مې داري چې پای کی د سباقیت بالخیرات ماده وا هر نیکی تمخیکې د دل دا د مزاج مزاج جوړ شوی سر الله علیه وسلم مجلس کناسو تپوس یو کا سلور ته پوښنه مشور من اسباح منکم الیوم وصایم نن چارو جن ولې د پتاږی لا سو چت کئ ابو بکر صدیو خواه من عاده من کمالیو مریضا بیمار تپوس چاکڑه ابو دا ما کڑه نور مرگورو بمکڑه خود ددانی کیجا ما کڑه نبیس و حسن دی مرگور تاسی که ترغیب برکاو شوقی ولی راو نکره بیو شوقی راو کلو بچی مرگورو کی تیزی و نغیبی راکتا کول دی تپوس تو که چه منی تبع من کمالیو ملیو مل جنازه جنازی پس و ایت سوک ده پتاسو گی چه اغنن نرز اتعام ده مسکین اکڑی صداقه و ارکڑی ابو بکر صدیق و ایچیزا جماعت تلانم و سائل ولاد و سوال کاؤ عبد الرحمن این ابی بکر پلاز که روڑای و اغیم واخست را و سائل لنوار اخبال زوید اللہ سنیم توام واخست را و غلیم وارک دا صداقه و دا ممولی شاین صداقه دا قصر اللہ سنو فرماید چه دا صدور خو پیاو انسان کې ندی راځي مشوي دا څلور عملونه انسان کې ندی راځي مشوي په یو ورځ حاصل دا حدیث دا لري په یو ورځ مراد نه الا دخل الجنه مګه ضرور الله جنت ته بوځي تاسو که ځان تاسو وګورئ موږ ټول نو خلل موږ دسي د ډېر مرګورو دا شوکل راغی دا لږ لږ به ان شاء الله خو د ډېر مرګورو کم یو را دا کړی دا چې زه بنند دا څلور عملونه پره کوم د دې شوق او جذبه اورې خلکو سره دا و دا و او داس موږ ستاسو خلکو سره دا جذبه پیدا کول غواړو دا ټی نه کوي راځمه کولې چې دا نه کوي سره راځمای شي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو دو شي نه ورکد الله پهلار کې دعا د یو جنس نه نو دعویه من اباب الجنه د جنه دروازو نه باغه تواس کیږي د وی وی دروازې نه بلنی راشه دو شي نو خیرات کړه صدقه کړ په یو ځای لکه مثلا دوه صادری دوه قسمه سپلای ورکړي په یو یا دوه دشمنل دو देव जंस ने सिद्ध जोडई वरकि मदा अबू बकर सिदिक रेनो दा हिम्मत दिरु छत हिम्मतन आलिया من पारा दा من न आवी रेया रसूल अल्लाह मा अला मन दुइया मिन तिलका लबाब मिन जरूररा के मन सांजे दा जन्नत दा दरवाजा न तावाज रशे आफो कामयाब दे आफो دې خو راشل بل ته دی خو راشل کې مهل مه عزتمن که زه ته تلاشې یوه ماسه به زیبلوي و خلک به جګړی وي د څه بچو کی په آخرت کې دې ته همتی علیه وای دا او چته اراده کوله زه ما غرض هم دار شم چې موږ د څه چته شي رسول الله صلی الله علیه وسلم عام و ارجو ان تكون منہم د څه خلک بموي چې د ټولو دروازو در نه به تواس کی ازما د امید دې چې ته به پاهی کې لاولې ابوبکر صدیق ته ته به داواز نه کی د ټولو او نور کسان همدې غ هدون هم کوي دی او سر د پې ورکړيدي او د منظم پابندی بنددي او د نوره کستهدون هم په پابندی د دوواجه نظما منو دا د سب بااقت بل خیرات ماده پیدا کول هر نی ته مخکې کې دل یونی کې معمولی نهګل هر غټه کو با چې د وسهه کې په غیر د افرات دا او د تفرید نه دا د صحابو پتو او په کار چې مونږ هم دا حمت جو شي او دا اراده چه اوکر اللہ پاک ویدی در حجی تیار سئی او د یو بل سپا دی مقابلہ و سیلی کول دا پکار دیا اگر سری گران روجانی ولی زب بل پلانکی عمال کوم اگر چیل گران بلی و دو سینی کوم جد دا, دا مقابلہ پر وکم اگر دا خول سپت دی زکر شش کوم جیزان کد دا په سپت پد کده کم جد دا مقابلہ دا جذبک الله تعالی درچه جوړه کړو ان شاء الله تعالی تابانه د خیر را دوا شو د سعادت او د نیکبختی راز درونه شو الله رب عزت قران کریم کی وی د ماجی کمایت ولوست فمورثنا الكتاب ما قران په میراث کې ورک دا قران هم ته په میراث کې پادشه دی الذين من عبادنا اغبندکن چې ما غواړه کړی دي ته امت الجوابه توایي امت الجوابه الله غواړه کافر ولا دا کتاب ورنه کو دی امت جواب ته ورک الله فرمای په دې کې درې ډلې دي په منو ظالم یو صالح مان دي له نفسي ځمای ظلم کوي مسلمان دي مؤمن دي مشرک نه دي او ظالم مطلق ایمان او سشتہ مطلق ایمان نفسي ایمان او سره ده هغه حقيقي مان او سنشت نو مخکې ما بیان کړو ځالمانو بعضي صفات ادنا درجه ظالم او ما ذکر کړو یې مطلب دا نه چې تقوا په حضور کوم زوریاوي په ځلې مان کې به توپوتونه چانه یو عمل پاتې کیږي د چانه بل پاتې کیږي د چانه په یو کې نقصان لري چانه بلګي خو مسلمان دی او الله سره شریکان نه جوړي په ځوخته مونږ کی کولای په جمع کې کولای د جمع نه کی د نه بلونو د اسکارو د ځخص په باندې نه وي او کله کله په آرام کې باندې کیږي شبہات و مبات نزه نه سايتي د شي او کله کله کې د ځلمان خو کې کارونه کوي خو غالبا عادت یې په دې تکفیر شینې شویل دا مخلد په نار نه پورته جهنم کې باندې شینې لیکن د سره د نجات مطلق او د نسره چې دا به نجات ولای دا به شي بلکې د دنیا کې مصائب قبر کې ک الله عذابونه ولور کول کله په حشر کې ور کول پکې د کبیرو په بار کې داریږي کنه چې دا ګناه چا وکړه الله به ضرور سزا ورکړي او کدا به ضرور سزا ولورټي نو دا سزاګان واده وسرو ک رحمت باندې باښه یا د پیغمبرانو څخه پات باندې معاف یا په مصیبتونو باندې هغه ماف کاوه غبیله خبره دا نو کا زانتاګور د جلمنګ د ظالمانو صفات تومره دي او د دینول خلق را کی سون دي ندې مډل چې کوم هغه مختصیدین دي مختصیدین او مختصید معنا در مهنت لون کې در مهنه روان الله غائف کې فرمایلی دي در مهنت لون کې خلق در مهنه روانې کې اون کې خرڅو دي د سره دغلي اعمال لګي حساب کا در میان خلګاګې دي چې وایي سر منځو ترپاڅي د جمعې پابندي بس به زمنځو او دا مسرې د اړې فکر او څه پیداش مونږه دغه شرایط او واجبات او درکانو څخه مزیداره زکه دي چې خپل ادا کوي بس به د خپل کار کوي په دې یوځی خلک دوکان تزي او خپل منډې تزي خپل کار کوي د حلال کوشش کوي د حرام نه ځان ساتي دوه د نوافل او یاد اسکار دوه ډېر پابنه دي گزارا کئ دغه لګلګ شنه کارم کئ لګلګ نفلنهم کئ خدای شه ډیر فابن نه ده به د ماز بهیم من چرشی داږي کې هم د خبره تا ګوره چې دا منګ یو کني ځان تا ګوره ماز بهیم من جو چرشی نه به دروازه ولاو دس کئ چې ځان وځه ځان نه بعد دروازه ته هرې کې د منځګه مو او دامن په خسته طریقې باندې دا کئ ظاهرن د فرایز او د دې ټول احکام له په دماځګر موندا ځانواله د ماکان مخصوصه د پنځو وړ وخت مونږ نه کوي غالباً د جمعې څخه کوي کله کله د جمعې پاتې شهر غالباً جمعې پابند ده داسې څرګنده سنه سن په پلی په تاسو سره کوي د حرامو نه ځان ساتي حرامو نه ځان ساتي او کله کله مکروه کارونه دي کې مکروه شانی کارونه دي اوش وخت یې ری وحده دنه ځای کېږي اصلي فرایض وقته نه ځای کېږي کله کله داخل کو سبګب شپ کې لړ یا خپل تجارتونو کې نه نوته نوته داګه د واجب نه داګنه بازي اعمال پات دي شه رمضان روجا راشن به سغفت پابندۍ پا سره نسی کې د زکات او خرچ زکات په پابندۍ پا باندې ورکې کې د حج حج په پا پا پابندۍ باندې کوي تر کې پابند دي د فرایض او اسلام خو لیکن اوقات ډیر پاره غني دي الله تا سن ات اوقات الله ته په د دنیا باندې لګي لګي خپل کارونو کې لګي د حرام نه نه ساتي عقیده سیدا د پرهیزه پابند او د ثنا ثنا نوافل پابندم دی وسره د ثنا سن اسکارو الله له نه در مهنت لونه بس بستر راوځي په او نه د سینې د ثنا دا که شین هم نه کید الله <سؤال> نه فرمایې کوم دا نظر نه ورنه دا چې دا وقت د جنو د شه بچتکی ګم نه په خوب کې استراحت کیږي خدمت دی دا وقت دا د مقصد مختصدی نه طریقاله دا د ژوندۍ په دیګه غاله <سؤال> بنټیږي د پرایز وفابندی هر کس په پرچادته متوجېش د تصنا وصکار او د تصنا ص عبادت وفابندی مباح حد کې خپل وخت راول خپل د دنیا معاش او کار کسب کې وخت راول او کله کله مکر او او په بازي وقته کې مباح کارونه کې داینه وخت ریدل دا مختصیدین دی او درېم درجه کې سابقین بلخیرات دی چې اصل کې د دې صفات بیانول غرض ده چې موږ لا دې طرف ته همت خپل بوتل لا دا پکاره سابقین بالخیرات الله تعالی صفات کوي او ومنهم سابق او باز په دې غره بندګانو کې هغه سوي دي چې مخکې د دې بالخیرات هر قسم نه خیرات گلبدان مستغراقی دې هر نیکۍ ته مخ کې دونه کیږي هر نیکۍ نه پاتې کی چې پکمه وسه کیږي غیب څخه ورمنډ واي ذالکہ دې ذالکہ دي یو معنی دا ده ذالکہ دا, دا سباقیت سب بالخیرات چې ده او الفضل الكبير دا ده الله دې علیه مهرباني ده کله ته دا خبر په زین کې شر دوا چې ولا پدیدله او دې طرف شوق پیدا کوي چې د نیکو کې مخ کول هر نیکۍ دا وړاندې که دعوت مقام راشي دا که د جهات مقام را چې دا که خدمت مقام را چې دا که د شپ بعدتی دا پهې حاضې که د ورځې بعدتی دا پهې حاضې که بل بعدتی که بل عملی دا په ټوله کې حاضې دی ته سبق بل خیرات وای هرې کوي ته مخکې کېدون ک او سابق الله فرما داسې خلک چې هغه مخکې کدون ک دی په دنیا نو دا مخکې کېدون کې ت ک نت ته هم لال بی صاب کې اول ب جنت د دو را بط لژي اول اونبد الله در رحمانزاد مخته به دیو شي ني جمي مانزه د چويڅو وختي رازي نه کله چې د جمي پورس باندې په جنت کې د بندگانو د الله سره ملاقات کیږي او د هغه سره دیدار کیږي نه الله سره په دې وناستي ورته په دنیا کې چې د جمي مانزه د سباقيت کې نه التبا نکبذ يل التبا د سيروان دا عملونه چې موږ او تاسو ګو دا ولا چټي خبرې نه دي دا ډېر درنۍ خبری خبرې دي او حقيقي واقعي خبرې په دې یقین پولیس راځه باندې د بندهګان پوری وځي نبی رسال هم فرمای منهم مې یمرو کل برق الخاطف دا چې په تیریګي لکه برېخنا کتر فل عین لکه د سترګې د نظر پشان د دا سترګې داره چې څنګه انتظار ده د شي په زر تیریګي پولیس را ډېر ده او باځه بده با شي لکه د وريې په شان باځه بده با شي موندوي لکه اسنو باځه کمد با د رجل لکه په خپبه باندې با سړی موندوي لکه چې موندوي دغه شان او باځه بده با شي په کدار برواني او باندې بده سی وی چې کله اټو او په شرات باندې بروانو غړ غړځي حدیث کې دا جمله راځي تجرب بهم اعمالهما د دې چې داسکړي دی په کله ارکړي د اعمالو د شي کړې دي د چا چې څه عملونه دي نبا سړي سره د بجلې بټنه نشي ویواله د واره په فورې وته او دا باجه باندې سی وی لکه د وريځ په شان بروانو باجه لکه اس باندې چ منډه وای اس باندې منډه او باندې بده سی لکه په رواني پوره شرط دا دی او حدیث صحیح کر اغلی دو نه غړدې چې دا ټول انسانان د دم سره تر قیمته پر داوا په پوره شرایط تر بدلی پاغور کړه دا ټول انسانان په زیږی دو نه غړدې ټول انسانان په غیر واندی بسمکه بالله پاغور اس بدلی خلک په پوره شرایط باندې دا شرایط دو نه ور دن دا کې سره پیدا کراس کئ یبه کو نه تو باندې تولیږي نو دده به سوره پریشانی بوي او دا صحیح دی الله عزوجل له نو ور کوي سر دا به سونه نو ومنهم مکردس او مخردل فنر بازه باغه سویږي دغه کونډې به راونیږي ورته به گذارې او بازه بده شي چې دغه کونډې به لګ غوڅ را غوڅ کې وشته به پوري دنیا کې چې سب بقیت ماده درکې وا هر نیکې ځین ان شاء الله هر څه کې به مخه مخې بلکې دینی کمالو کې مخه واله چې د دنیا کې به الله مخه کوي پارڅږي علم سیده مخه سبق به نه بس الله دې زر په یوزې کې زر د کار اخلی او په جلتی سره الله درې عزت درکې په جلتی سره نیک شهرت درکې په لږ وخت کې در نډیر کار اخلي د نیک عمر په دنیا کې پیدا دلیل الذين احسنوا به از دنیا حسانه دې حدیث ته ګور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو بار بار اورېدل چې لا يزال قوم من يتأخرون عن الصلاه همیشه به څخله چې کې دا سب چرس ترستکی نحتا یو اخرهم الله دغه ځکه مې سوچ وکړ چې ما دې خبره سره څنګه لګي حتا یو اخرهم الله الله رب العالمین بد دې له روستکی پسکه به روستکی مفعول حذر ده یاري مجرور حتا یو اخرهم الله په کله شی په هر شي کې به الله روستکی چمنزه ته وې نو وخت رات ولې ګان بدی کې سبا کې ماده در کې نو ا دې خبره تل ګورې چې دې کې نره مکه کې درنه الله سبحانه په هر شي الاولا علم مفهم زرور کئی یو سرے دے چا فابن نہ دیندا پے علم مت زرنا ہسری وتتقلوا ويعلمکم اللہ تقوا علم بے آسان دے غرزا دے چدی سبقت بالخیرات دوجنا سرے با اخرت کی مخ مخ کی یو سابقون سابقون دنیا کے ہم دا سبق بالخیرات چدی دم بے قسمت مے دی یو تبرار و ابرارا ان کتاب الابرار لفعلین او یو ته مقربین و کورنګ د دوه تطبیزي ګرځي د دوه د سابقینو تطبیری او عینن يشرب بهل مقربن مقربین بندگان چې د سابقینو کې د خدا اعلی درجه دي او د ابرار چې د سابقینو کې دمه درجه دي سابق بالخيرات دغه کسمه دي ابرار او مقربین دغه مثال د شیدې لقد سابقین چې دي د مقربین دا د احسان په اعلی درجه کې او د ابرار چیدی انده د احسان په دې مده درجه کې دی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم جبريل ته ویلی هغه ته د احسان ستوای الله کأنک تراه گویا کې ته الله نه دې ته احسان او فیلم ته كون تراه کچر الله نینی نه فین الله ته ته ګوري داقې دونه چې الله اسما ته ګوري خبردار ده هر ځای کې الله اکبر کګه دچا خبر باندې ځین کولا چې الله ما ته د ایمان یو عجیب حلاوت صرف دې خبره کې پوهیږي چې الله مته ګوري هر مکان کې چې زم په سفر حزر په لار کور کوټه هر ځای کې چې رب العالمين مته دی واکه ګوري ما دې ورن خبر دی از ما درته مخامخ ګوري تاسو به یو ناشنا حلاوت محسوس کیږي چې دا, دا خبره در باندې الله کولا وکی نو د مقربین او درجه د ابرا دا او د ابرار درجه په سید ادمه دا د مثال ماور ورکه مثالا نبي سابقین بندگانو او کارونه سیلی از مے زدمند دا دیر زیت کارونه د دې را بشمار عمل ل داغیو سره به دغه سبسو کې په baseX داغې نوا وره دا ته سابقین او کار وې داده کله چې هغه او په با بستر سملی نو ظاهره کې بستر باندې پروتین او رزړیټل د احصاله کې د لوي دامی فکر سره برر رواني برا نصب په بستر ده پروتوبو بستر ده او دونه تیز مزلید ده شه یزونه مغید د نشره سیدره او خواغان مغید د نشره سیدونه تیز روان دی بارا د دې د وژنه بازي خلک به وي ظاهره کې به خواری کې لګي بوي او یو سره بابا بسترانه آلته د بستري والا د مخ کې او دا ظاهري خواري والا بروستوي وجه دا لري چې د زرک باغه کمال نه وي د سابقین کارداري چې دای په زونه کې د نډر کمال زرک حیات د حيات نور پکې ده دا زر دې څه خبرونه ادا کړي چې هغه حالت کې الله مونږ تاسو ته څنګه نصیب کوي به په دې تعبیرم خپويو او به په واقعي کې څوک دا خبره کوي نه پای په ذهن مې زر کولایږي چا چې وشه څه کړي چې وته ودیو دوهره په غو تهنده پر وخا نشي چې هغه د څه او چا چې وشه نې څه کړي هغه تدس بیانونه یې د ځل شې ده تور ده او سپین ده هغه خبره نه پوي نه کله جو دقیقې نه پاسکارې شرعيوبانه الله تعالی توجهوي ګومانې دای ګویا کې د مرما او داسمه اخره خاتمه ده لکه دا ورځ شي وي دا ژوندۍ د انسان پوره او دا خو په دې دلته کې مرګا مرګ مرگ وکړه څنګه تیاری دا انسان د دې تیاری اسکار توجوه سره اسکار غفلت سر نه رنه توجوه سره اسکار کوي او الله رب العالمین طرف ته حضرت تلوي نجو د کیګن په الله باندې ودیګي او چې بیره فاصله هم په الله را دا فاصله داغه په ذکر باندې ودیګي او داغه په ذکر را فاصله داغه په تعلق او داغه دا په تعلق راګداری دا دایو غالیبي ژوندۍ وانت اول شيء عند كل هجعه وانت اول شيء عند هبوبي شعر شاعر بني ذقبل محبوبي تجتا تقول شيءنا اخرنا وانت اخر كل شيء عند كل هجعه زجك لو دكيغ من اخرنا شيء بس امداتي بس كفو فكر بني دكيغان اشرا فسيغ من الاول بما هم داتا توجهي شاعران الدنيا وعلى ما شقوا سر دون محبتون اللي ريغان المؤمنان دخل الله سوره من اللي كان. عشق ستوایه فرت الشهوه عشق ستوایه دیر عشق نور معنا نشتاق وره عشق معنا دغ فرت الشوه جو شهوات دیرشی او یصورت به استمئینشی دیت عشق وای دایچ د الله د ذات الله دا جا حقی محبت دغه هسته جمال والا ده کمال والا ده اغه سر علم ده سر قدرت ده اغه سر رحم ده څوم کمالات لري د دې د نور مخلوقات څه چی چی دي چې سره پای باندې مونشي دا خو جہالت دي انسان حماقتی چې شا هغه شنو دمتوجي کیږي چې کما موليدي او اصلی ذات لري دي نو دی خوب او پدې هیت باندې دی دی دا, دا خوبا چې د خپل بدن لکښ نه جوړو ما چې د الله بندگی روسته به په خسته تر کې وکما دا د بندگی په هیت دی دا, دا کار کوي دا خوب کې چې دکی دا خوب جوړ نبه چې کله نیمه شپه ته ورسیږي اخرې ته ورسیږي د هر څه به خپل طریقې ته تهجد ودا بعضي کسان د ورځې وزګاری نه ډیر ځت عبادت کوي او بعضي د ورځې دسیو چې مشغول په علم باندې مشغول نور د په کارونو مشغولي مجاهدین په جهادونو باندې مشغولي کوي نو کاری نیمه شپه ودرېږي به هغه غټ کارت پاتې کیي مددی د وژنه په خپل وخت باندې چې کله راپاسيږي د واره دایته وجه الله امطلعت قلوبهم من عظمه الله ومحبه ذي رني اذا الله عظمت نده که ذ مهابت دا, دا, دا حالت پای باندې تاریخي ده دز ریسي پاتي دي دي دز را چې ته وګوري دي سابقينه ده ورونه الله ده محبت نده کی ده د تعظيم نده کی ده ادب نده کی ده وره وجه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والاه النشور ودي ماني ته فکر کوي دا تاسو تجربه وکي يوسرا سلسل بزيزي وا الحمد لله الذي احيانا بعد مماتنا وله النشور اي تصرف بر بنيونك او يود دي ماني الحمد لله اه الله شكر الحمد لله هو نان غزاد احيانا جزيل والسبب بلل دي زندگيلار اخر دي مين سان لي لكدم مرنا بعد بلار جونداكله او داسون فضل له الله چې سره مرګ به تراځون دی شي د خوب د لکه مرګ نو دا د الله احسان په ځان وګاڼي وای نشور کې دا فکر کوي چې پمنګ باندې مرګ را روان دی مرګ امر برازي او قبر ته به کوشو او به به د قبر نه ورزې راپاسي وو د دې نشور به کې له کوڅه څخه نه راپاسي امه د سترګې مګه ما نو د دې بلې قیامت پروز باندې دی قبر نه راپاسي وو دا خوري به سر نه د دې ندا دي خل جزې نه ستاسو ته دلښ نږه کله په دې خبر به یا باد نه بس بیا غنور اسکار وای شي کم په دې وکړه پاسې دوډي رسکار دي هغه وای که ته توجه سره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد لله كله شي قدير و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله و لا حول و لا قوه الا بالله ندير اسان فرمایي سو ته خپله را پاسې دا ذکر یو کو ابه ضرور قبلې نه دعاو کې دې الله تعجزي وي څەڵمه نوو توفیق راکړی دی اعمال او د نن ورځ را روانه ده چې زس کار وکم او تا به کې سم راکم نبی دای نوو رستا مسواک وای یا د دینه مکه مسواک وال پکړ دی سم د مسواک او به داسکار ویل چې د الله پاک بشي اي نزي خلق السماوات والرضای تن ویلي اسمان ته به نبی صلی کې کتل دی چې فایده دره چې په خلاص را آیات وای په دماغ باندې کوي او د آیاته حلول لګي او اسمنت وګوري په سترګو باندې موږ رجی خاص کیپیت جوړیږي لري سره الله تعالی دې حضرت راځي چې الله څنګه لیدې ته وګور دونه افټ اسمانه ودروله دا هغه عظمت دې حضرت په دې باندې وراولې ځانند نو ویل اسان به هر اش په دایته نه رسې بلکې کې تاجوت تبدریزه دا نه پاتې ده ندرېزه غدايته نه ویل نو دایته نه وګورې ګه او داس ته توجهش او داس په دیو تو توجه وکړئ نه خرابای ځکه وی خوشو په منځ کې چې پیدا کې دا د 13 شروع کې 14 کې خوشو او 13 کې ادب او کسته تر کې باندې ان شاء الله موږ نه خوشو برابرې او 14 دې د چټانو په په منځ کې موږ خوشانه برابرې هغه خپل خوشو بزانسره په 13 کې منانی ولي دا غینه بعد چې فارغ شي اسکار بووی او په منځ باندې ودري دره کتلن او به یا تر کتمن څکول یا لس کت یا دولس د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک کله بهنه کول کله شپګه کله ووک کله دا مختلفه طریقې دي دا خو دې منځ کې نهایت توجه الله تعالی په هر آیه لغفل حق ور کوله او په دې منځ کې پرکوګي په سجده کې مزیه خسن الله دا دې یو کار دی نهایت خوشحوی الله ته او دا قران غل مزور کوي او وايي دې صبره خطر باندې خپې کې دsene دا وخت ختم نشي دي خبره بني لوصفه من نيب شيوي فباز قادر شلبي بو يجي هر وقت بيني بو ي فزير ابن عياض ويلي دي وابناء احزنني منذ 40 سنه الا طلوع الفجر زيبت سجني مخبشه ما قال صبره خاطر بايزه خبشه ام سلويخ قالوجه چزده سبب راه خاطر خباكيغم شل نو دا انسان ما دا واخ هم بجلتي باهتيريجي سكا شدي محبوب سملاو شيغان نو واخ او چې د مصیبت سمیداو شنو خبر باندې زه نه تېرې، دیبه دا وخت زير تېږي، 2 گھنٹې، 2 گھنٹې به د 30 تېږي، چې پنځمه ټاپه تېرې. نو دی وخت پخ پکی وي دی وړي راته. أنت هي دبانې ودری الله دا، د قران نه فېدیه خلی دا، کما اته نه چې د عذاب راشي نظام ته متوجي کی، کړه امید راشي د الله نو امید لري، کړه الله د جلال او د عظمت راشي نه هغه طرف ته توجه زي. الله نبی په په مانځکی جراګانی وزه کټې ریکولې. او هر آیت کبه لب... دعا دنه کوله دعا چې کوم د عذاب آیت بارا هم دعا وکول شي الله مون ته وساده او چې د رحمت آیت بارا غن هم وخته به یی خو موږ د غپلانو مونږی بده شي ودریږي ودې اوبه چې بده سره راکاته و شه ودې خبر شای نه شي دا مو چې د مختصیدینو کاری د سابقینو دغه کار نه دی د سابقینو بل شای مونږی چې هغه تزمونز دماغ لاندې ورسېدل نو دا در بلاسو ورور شي الا بتوفیق الله او پدغه ترک سجدا عبادت نکله فارغ شین بے توجہ باندې کین استغفار واړی الله سبحانه وتعالى نه بخنه واړی دا د مومنان چې فدجوال مستغفرین بلا اصحار چربان وقی الله نه بخنه واړی سره کته الله دا او ځان هلاک غنی چې رزق وې سمینه ترڅو ک الله راته بخنه ونی کې هغه سره انسان او دا بخنه وې سر سره دا نه دې کومه سره دې ګناه نه دا کې داخل د الله قدر پیجینی دا شان پیجینی چې الله ستاقدر دی لیدې موږ چې هرڅونه عمل وګغنا څونه خارې په یو کو شانس سره لایق نه دی ندته هر ورځ نه نه کیفیت الله ورکه نه نه کیفیت ندته غزول کیفیت د شي خارکیږي لګتوي چې دا مخکې په لوبګیو زکه په ننند درجه کې مالکیت دا کیفیت دا ډېر چت داګې نه پهسبه بل کیفیت تور کیږي هر ورځ دته نه نه کیفیت راځي هغه زوره د شي خارکیږي چې مخکې لوبګیو شاعر نه نه کله غوې چې ما کړو د خپل ما سره ربانا دوستانه وا نوماګنی ویل چې زما محبت انتها ته ورسیده په فلم ما تلکېن اکل شي مې د یو سره نو ما دا ګمان وکړ چې اني انما كنت العبو په خواخما لوبه کوله د دې خو انتهاي حسن ډېر زیاته مې دا مؤمن بندم د دې ਵਿਚار ما چې کوم امر بيدا خوښ سم ندي دا کو ډېر اول پکړ دی دی الله د پاره کېستکاو دی پکړ دی دی خالق د پاره نو بکن د الله نه غواړي د قدر په جنځکه بکن غواړي ځان قاصر او تاګني اللهم الله او شيخنا دلکان ته کوم اسنه تعالی نفسه بي څو اسن بزن قاصر غاړه ادم مینه بکن د الله نه په دی ورکړې رضایت غواړي خپل تقصیراتو زکه انسان د الله مبارک قاصر دی اگر کدی روچد شي نو کدی وخت وسري بي لګو د شي زکه نو بي څو اسن بي وخت یو د کېدا د دې لپاره چې را حد سر مانده د پر حاصل شي اکه وخت کمي د ذکر کوي د اجزم څنګه وشي د سر سنت د سر د سنتو او دمانځ په مابین کې نبی صلی الله علیه وسلم د تزروع الله تکواله خاصه دوغان به لري په دې کې دودري قسمت دو را دوغان راولی هغه به دstl د وخت په اړه شان عجيبه ده ناشنا شان ده د دې وخت کمال په دې وخت کې ډېر ده د سنت او د فرض په مابین کې چې دا و کم واخدې یو حدیث کې ویل چې سره استغفر الله اصل کوي او سبحان الله به اندی په کې او الله سینا کرزن الله لري کوي ارزاق د دې سره پراخه کی د دعا د نور دي چې ویل نور او په بصری نور او اذکر کرد لگا قبل ذکر بکاو اللہ عمر ربی جبرائیل نے کہیل والا و اسرافیل محمد ابن نبی صلی اللہ من النار ندک اس مسکار دی وا کہ دعا گان ہی او بے جمعہ روان شی سب پہ اول کوشش کیدا انسان چاول سب گیزو درے گما او دا اول سب گمو وسری دا دا سابقہ یو ترے کا او چے منزل زینہ دشی نی چم دللی ناز والا چرګه ما ہوس پیڑے زت عبادت دا شپ عبادت است ما چمایت سمنے دی کرے او دا اولنه پریزره ماته د الله متوجه ده دا په ډیر ښه لریطې کې باندې کیه. او سنت هم ډیر ښه لریږي او حدیث د ابو داوود کې دی ورسول الله وعلى السلام نو وخت راغی او راځي. نو دا صرف سنت ودرې د قلاله کول خسته کول. ډیر وخت په نتر او خسته کول. څکه ساس سنت لږ کول فقاري. نو بلالو دوی چې رسول الله جمع کزا کی منځنه وخت دی اغه ویل د نورم نو وخت شي کنه. نو به هم زله سنت خسته کوم الله احسنتهما. له ډول ورکوم خپل کوم به زکه د نغه بخل یو کې به فرض منځه خوشو سره به وکی ادب سره فرض مننه چې د انسان خت توجوه پې منځه کې سمره چې د خوشوي را ده به کې چرنن زده د امون په خوشو سره کوم په بدن باندې خوځیت به دی خوراله او به بدن یې یو ته به رااله ترې چې ته په دې باندې عادت شې سر مونږ شو شی به اسکارو د انسان کینی تر مرخه ته پوري تلاوت کې یاد سر اسکار و یا نور تسبيح د وخت د قيمتي ټیم ده چې دا سر وحدی الله لور کې به ورځ نه زایې کیږي زمو تجربې خپل به دې کې دادا چې سار وخت ډخوب لورک یا د عباسیتو لورک ټول ورځ دې ځای کې مهم ټیمونه دي خرابې او چې سار ټیم دې پابند دي په کې وکړه الله دې نانو ټیم نه خرابوي ولې تجربه اهد کوم به زالې په دې تجربه وکیتاس سار مونږ دې خراب کې جمع رسم لاړنه شي ما ذکر جمع بدن خرابې یا د ماخام یا جمع بدن خرابې تاسو تجربه پدې وکئ پس مونږ د ډیرو مرګرو د اعمالو څخه هم په دې پوئږم چې د ما ذکر شوه څه چې په دې خبره پوئې د به کرست د ورکه تا کېو کني غیر اشراق مون باندې به نه بیا سم کله کاو کړو بیا نه کاو د اشراق مون ان هغه تللی ورکړی عملونه دغنه چې ودی کو څلور د ورځې ټول حاجتونه د الله پر کوي او څلور وکړ د حاجتومريو سواب الله درکې تسهیلت استه بيد انسان چې دې په نورو نیکو کې لګي په نورو په تلاپ کې او یا چې دې یو جنازی لذی یا یایادت المریض لذی نور نیک کی کوشش کیله کې ټوله ورځ به د مسجد هی مونږ جواب چراینه پاږي کې دا ځاننه مخ دا د دست تیار کړی وي او دارنده ما زیګر او دارنده ما خان دارنده ما خوشتن عام تیمونه د الله لپاره ور کړی دي دا الله سبحانه و تعالی تعلق له ور کړی دا غی ذکر له ور کړی وي نیک عملون له ور لکه د علم طلب کوو شروع دي عمل له ور کړی چې د مسلمانانو خدمت شو خدمت وي خاص اسکارې په ځانมาย مقرړ کړي او را د مقرړ کړي د قران تلاوت مقرړ کړي د له وقات پر کړي وي نو د د ژوندۍ عامه چا د په نیکو کې لګي ثابت بل خیرات دي چې کم ځای کې د نه کې په بارک اوری بس هغه تورمنډوي او بل د دیو کمال لاده چې باطنی صفات پکې لري دی توکل په دیو کې ده صبر او تقوا په دیو کې ده عنابت الله په دیو کې موجود دي د قران کې چې کوم د مؤمنانو صفات راځي کاند ټول په دې ثابتین کې موجود پرانګه او تاسو زموږ مؤمنانو چې پاتہ اورېدلې دي دا ټول په دې موجود دی او ار چې مقربین دي نه دایو کمال دا دی وای چې اوی دا ټول <سؤال> عمل <سؤال> کړي خدای <سؤال> غي سرسره <سؤال> کوم امور چې مباح دي کنه دا مباحم دایو په بارکه عبادت دي که خرج کینه پکنه دی گئی دا خوراک چې کینه پسینې باندې کینېست عبادت شي کس کا کینه پسینې باندې کړي کوو دکې کینه پسینې باندې نیتونه دایو ډېر مزګداری کچرته زینې پسینې باندې کچاسې ملالګیم په سې نه باندې نو امور مباحم د غیستې عبادت جوړ شوهي ال امور المباحه صارت فی حقوقهم عبادات امور مباحه د دې په حقوق کې د دې په بار کې عبادت جوړ شوهي دا د مقربین سره کدا د دې کاردار د حرام نظان ځان ساتي حرام څه کې د شبهه ته نه ځان ساتي شبهه چې کوم څه شبه پکې ده کنده حرام دا نه ځان ساتي د ګناه د ځین نه ځان ساتي د غځو مبه ده او کزور شم ګناه کې بواکې لا یبلغ عبد حقیقا تقوى حتى یدعم عملا باصدق حذر لما به باسن عبد الله بن عمر فرمایلی دیو حدیث مرفوع کی مراغلی دی یو انسان ر متقین نشی جوړیدل تر دی شیا غشې پری دی جایکه باک نی تر دی شسب گناہ کې وچارتا واکه نشم بازار کې وستب کې گناہ نشتا لیکن تبه دینیت باندې نزی کې دیشه نظر غلط ولایږي کې دیشې گناہ کې واکه نشم نن زمو او که زین باندې دینیت دې چې دا خلاصلکنی کی دی لاسلګه غوناهونه ردیږي لاسلګه درېجو چې تیږ جنت کې کوره باندې کې حسن حدیث دی دوه شه برابرجه مقدره به مرته چویل ته بازار کې څه کې بیا شهرانه کې شهرونه واینه ما نخدم من اجل السلامه اومه سلام د پارزو خلکو باندې سلامونه چو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د درس کې کی ګټو چې شش السلام ما چول څو نه کوي بزانس راوړ او دارند دا بازار دعا کې دغه فضیلت او بیا باندې نه منکرو کو چاته بدنه کې خبر اورو کې بده نه به منکو یا بده شانه عبرت وله پدینه نرید شبہات نه ځان ساتي د حرام نه ځان ساتي توکل په کې په اعلى درجه موجود دی الله خشيت په کې دی زمينه د الله د محبت نه ډکی ده د شي خلکو د احسان مده په کې هر وخت د دېو نظر په الله باندې لګي د ځغې نظر یې چې د الله باندې لګي هر نه کوي ته مخکې دونکي خلک او چې کم یو د نیکې کارش بس دیو ته ور مخکې صرف یو کارګز نه دي مشروب کړی چې بس علم پکې نور کاربانه کوي نا وای دمو سابقینو طریقه دا لا چته کوم نیکې تقاضا راشي هغه باکي مثلا تاسو زikr واخله دلته ملمرهغه مهمه ملمه او داغه سملاوی دل زوري دي دا زکر وو تفریدی د الله حکم دی چې دې مې تاسو ته ملاوش درنګه دلته بل دې کوي کار راغه چې هغه زوري دي او دلته تلاوت تناشیدات تلاوت وو تفریدی ابینې کوي کار باکي ځان به با یوشي کې بنیز استعماله ده زه بنیزو د نور کورونه بخپل کار کوي زه سبق لراغلم د صلاة ځما زه سبق لراغلم زو بيمار ته پوسه لکوم ز سابق لراکه څنګه فلسله کوه دا غلطي نظريدي نه دا ثابتين بالخيرات مؤمنان چي دي دي هر نيکي چې د کوم په اړه کې واوري او ځان خبريدنې کوونه چې دا نيکي داو کنه دا داغي تالاش کي دي د سابقين بالخيرات وای لند تاريخ به داو کوم عجيبين کې واقع شي یو از زمون پرستاني بیان باندې دا مقدمه ده دا یې هغه دا چې د ایمان واو يا تاسو چاته یا دي واو یا شعبی د ایمان چاته دي تاسو کي یو تم ان شاء الله دا واو یا شعبی چ دي دا ټول په دې کې موجود وي او د دې واو یا شعبی د ایمان په دې کې موجود دا دي د دې دا واو یا شعبی ایمان ته جاندل په کار دي کنه دي په کار ها یو څو څه تی ویو په مازي ګر کې اوس دین کې واقع شي او د دې پرې مونږ یاد کو دا د ایمان د کې موجود شه کامل مؤمن د ایمان ونه دی او کدا شعبی بعض باز درکیو بازار کینه به ناکسه لیمانه او په باز بازو کده کې مافقود اليمان ایمان به سره نه یي نو دغه شعبی د ایمان پدیمو منانو کې پدې سابقین بیل خیراتو کې کامل مکمل موجود دي الله سبحانه وتعالى فرمایي چې څوک سابق بیل خیرات شو ذالک والفضل العظیم الله پدې غټ فضل وک ډېر لې احسانې به وک د دې دواجه نظم وستا شو د ټولو به دایره ده ان شاء الله چې کې به ځان داخلو دا الله نه به وغواړو ما کله کې اراده د خیرات سره وکي ان شاء الله که نور خلک نه کوم او تاسو د ایدم سره تعلق دی د چې موږ د خبرې کوشش نه به کې د نور غلط خلک به کې نن د حدش خلکو د موحدین شي دی دا قران او حدیث والا خلک دا به د خبرې کوشش کوي کې به موږ نه پرېدو ندی اسا پرمای کم از کم دا هو کوی چې دروازه درې سره شپې ته نه کې کوی که نور دې خلکو دا کم از کم دا وای سبحان الله الحمدلله الله اکبر امر بالمعروف نهی عن المنکر دلاره نه کانه لری کول او د ټول چیرې وکړو تدریس او شپه ته نه کوي شو دا ډیره دي او که دا موږ شي کولای د سستی وای زو هوا کیو دره کټه مونږ کا نو قول دا به د درس او شپه ته نه کوپ ځای باندې کاروري نور نه کومونه کاوه که نشي کولای وای د چې وکړو ځان لا کین نه د شر نه ځان بچ کوه د خلقو د شر نه ځان خپل zarar بل تمو د شر نظان بچکوات چې استا شر بلته ورونرسي او د بل چې شر ته درونرسي دام ستاسو لپاره دا صدقه ده د صدقه ډیر لاری دي د نیک امر ډیر لاری دي بیا سوالین کتاب سبب بیره ده بابا کثر د طرق الخير ده خیر ډیر لاری دي یوه لاره ده بشمار دي د باران پښانت نې کړی دي فوکسو به ځای استعمالي د دې طریقه ده چې به اراده وکي عزم بکلک وکي ترک اراده دندار چې همت به عالی کی همت وچه همت بلره د چې چې خیر ده چې ګزاراو شلګه باځي خلکو کې دې جنت دروازه باندې الله ورنه وسه دغه منګړی دا اوچته همت نه ده نبی رسول الله فرمایي ځا سوال تم الله فاسلوه الفردوس چا لنا صد جنت کو نه فردوس ته غواړي او چته همت ساته نکله کې اراده همت عالی او عزم نکله کې اراده اوچته همت او الله سبحانه وتعالى دعا سره چرابه د مؤمنانو چې پداده چا الله نه دعا غواړي د توفیق او چې مخوستن چې به د تقصير ذکر الکریم کی یو یاد د د مومنان په صفاتو کې دار ازی یدعون ربهم بالغداۃ والعشی اللہ نه دعاګان سره کې غواړي د توفیق او ماخوستن کې غواړي دعاګان د تقصير چله کو تایو شولا دار از دا نو دعا الله نه غواړه دعا او دې لپاره علم زریده علم چې سره علم زد کی او خاص کر د دې علم زد کی د چې سم باجی د اگنه ټولی خبره مونږ په باجی دا. دا قسم علم چې سره مدعا علم ته نیکی درکې چې نیک کار دی دا بد کار دی په یله مله وتا ته نیکی به دې معلومش اوبې دعا سره داګه توفیق به الله تعالی درکې بس تا کې براشه نه یو که ستګول بدنه جوړ شي الله سبحانه تعالی دې کې خبر وانه ماته ته تاسو ټول عمل توفیق رايي کی الله مون ته ټول ته هدایت وکړي موږ ټول دې تربيت وکړو ټول مسلمانان او دا کافران مشرکین او الله دې دې نه نسبته وخت الله علیه و, دللا دللا دللا و, و محمد و الی و